BÖYÜK QEYB DÖVRÜ 4-cü naibin vəfatı ilə İmam Məhdi ə.s. böyük qeyb dövrü başlandı. Bu dövrdə bir sıra şərtlərə malik olan fəqihlər İmamın ümumi nümayəndələri hesab olunurdular. Ötən səhifələrdə qeyd etdik ki, xüsusi nümayəndələr İmam Məhdi ə.s. özünün birbaşa təyin etdiyi nümayəndələri idi. Ümumi nümayəndələr bütün dövrlərdə imam zamanın nümayəndəsi olaraq şiyələrin dini və dünyəvi işlərində müraciət yeridirlər. Məsum imamlar, xüsusilə də İmam Məhdi ə.s. bir çox rəvayətlərdə bu şərtləri müəyyənləşdirmiş və müsəlmanları böyük qeyb dövründə həmin şərtlərə malik olan alimlərə müraciət etməyi, onlara tabi olmağı əmr etmişlər. Burada həmin rəvayətlərdən ikisini oxucuların nəzərinə çatdırırıq. 1. Ömər İbni Hənzələ deyir, İmam Sadik əleyhissalamdan soruşdum, Əgər iki şiyiyənin borc yaxud irs üstündə mübahisələri düşsə, onlar hökumətə və qazılarına müraciət edə bilərlərmi? İmam buyurdu, Kim hakla batili ayırt etmək üçün onlara müraciət edərsə, həqiqətdə tağuta müraciət etmişdir. Bu şəxs onun çıxardığı hökmü ilə aldığı hər şeyi haram yollarmışdır. Hətta onun öz haqqı olsa belə, çünki bu şeyi tağutun hökmü ilə almışdır, hansı ki Allah taala tağutu dammağı əmr etmişdir. Onlar tağutu hakim qərar vermək istəyirlər, halbuki onlara tağutu dammaq əmr olunmuşdur. Soruşdum, bəs onda nə etməlidirlər? İmam buyurdu, Baxmalıdırlar ki, bizim rəvayətlərimizi söyləyənlər, halal və haram dediklərimizi nəzərə alıb hökümləri tanıyanlar və bizim hökümləri bilənlər kimlərdir? Bax, həmin şəxsi hakim təyin etməlidirlər. Çünki mən onu sizin üçün hakim təyin etmişəm. Əgər o bizim buyurduqlarımız əsasında hökum versə, lakin kimsə onun hökmünü qəbul etməsə, Allahın hökmünü yüngül tutmuş və bizi inkar etmişdir. Bizi inkar edən isə Allahı inkar etmişdir. Bu isə Allaha şəriş qoşmardır. İmam Sadik əleyhissalamın bu əmri ümumi əmr olub, bütün zamanlarda xüsusi şərtlərə malik olan bütün fəqihlərə şamildir. Hədistən göründüyü kimi, İmam Sadiq ə.s. yaranan kiçik mübahisələrdə belə müsəlmanların tağut hökumətin qazılarına müraciət etmələrinə razı deyil. Deməli, o həzrət müsəlmanların işlərinə zalımların nəzarət etmələrinə qarşı çıxır və bu işlərin ədalətli şiyyə fəqihlərinin nəzarəti altında idarə olunmasını istəyir. 2. İshak İbni Yəqub deyir Məhəmməd İbni Osmanla məktubumu İmam Məhdi əleyhissalama çatdırmasını istədim. Məktubda qarşılaşdığım çətin məsələləri yazmışdım. İmam məktuba öz xətti ilə cavab yazmışdı. Yazdığım məsələlərdən biri də bu idi ki, Qeyb dövründə mübahisəli məsələlərdə kimə müraciət edək? İmam sualımın cavabında belə yazmışdı. Qarşılaşdığınız məsələlərdə bizim hədisləri söyləyənlərə müraciət edin. Onlar mənim sizə olan höccətim, mən isə Allahın höccətiyəm.